السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وبث منهما رجالا كثيرا ۚ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا قَوْلًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فَقَدْ فوزا عظيما اما معالي فان افتق الحديث كتاب الله وخير الهداه محمد صلى الله عليه وسلم وشرج الأمور محددتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بيعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاننا الله من البدع والضلال اللهم امين اخواني المسلمين يا معشر الشباب وسيكم بتقوى الله عز وجل فقد قال سبحانه وتعالى ان للمتقين مفازا وقال جل شأنه في محكمه التنزيل من عمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن fala nuhyinnahu hayatan tayyiba wa lanjziyannahum wa lanjziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun nubu penzi ba'd hamdi allah subhanahu wa ta'ala nakum saliyya ibn tumi sallallahu alayhi wa sallam hiyi shukran kobo ni shukrani sadhati hasana wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha siku kama hii tunaonana wewe na mwingine na mwenzako. hii ni kudrat za Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid alladhi la ilaha illa hum ala kulli shay'in qadir ni uwezo ambao ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyewe aliyetuwezesha katika hii hali bali na kwamba ni wangapi tulianza nao kufunga mwezi wa Ramadhani lakini leo hii tulisherekea kitu wako wapi wallahi hii ni nema kubwa ambayo unapaswa kumrudishia Allah Subhanahu wa ta'ala shukurani. tuombe Allah jalle wala aweze kutukubalia somu zetu aweze kutubali matendo yetu na aweze kutuwekea usahali na upepesi na urahisi katika maisha ambayo kwamba yako ya mbele wetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie hesabu zetu ziwe ni hisabu za wepezi. Ndugu kwa Leo hii tunaenda kudumu katika aya moja inayozungumzia juu ya matendo ambayo kwamba tumeyotekeleza. Kabla ya Ramadhan ndani ya Ramadhan na isha tuacha na kisha baada ya ramadhani tena. Hebu tuangalie. حاسب نفسك قبل أن تحاسب جهز سبي نفسك yako kabla huja hisabii mbele Allah subhanahu wa ta'ala kayfa stahdadt nafsaka bi Allah subhanahu wa ta'ala wao mjianda vipi nafsi yako kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala ana tukumbusha kila mara كما سمي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنفسوا ما قدمت لغده واتقوا الله ان الله خبير بما تحملون اي نمؤمنين اغوا جلل ولا متبش الصفه كبيصه بالصفه الايماني اكسم يا ايها الذين امنوا ان نمؤمنين اتقوا الله حق تقاته kwanza mchini allah tbaraka wa ta'ala muogope ni allah tbaraka ta haki ya kumogope kisha baadaye wa nafsu ma qaddamati gadi kisha kila nafsi kila mtu kivyake angalie ni lipi ameliandaa kwa sababu ya kesho hiki kuandaa ni kujihesabia mwenyewe kabla haujahesabiwa wa zidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala innahu khabirun bima ta'malu Allah subhanahu wa ta'ala anazo habari kuu anazo habari zaidi kwa kina chototi ambacho kwangu mnakifanya Na mnakizungumza kwa ajili ya hiyo tukachukulia hii aya ambayo ni fupi kabisa lakini maneno yake au ufafanuzi wake ni mkubwa Wallahi hatuwezi حتوي kwa leo pekee yake kwa ajili ya muda na dhurufu pia hazito tukubalia kueleza zaidi labda tu uweze kupata numba itako itakokusaidia katika maisha yaliyobakiia tuangalie katika sura namna namna ifahamu hii aya na namna sisi wenyewe tulivyofahamu hii aya Ni aya iliyomo katika sura tunahli aya ya tisini na saba Allah subhanahu wa ta'ala anasema man'a 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa matendo mazuri aktiwa huyu ni mwanaume au ni mwanamke kati ya wanaume huyu mwanaume mmoja kati ya wanawake huyu mwanamke mmoja kafanya matendo mazuri akadumu katika matendo mazuri wa huwa mu'min lakini bisharti Allah subhanahu wa ta'ala akakuweka sharti lakini haya matendo mazuri kuhumwa na mume na mwanamke lazima awe ni muumini lazima awe ni na hapo lazima kuna solution yake solution yake au jawabu lake ufamao hapo la ni nini Allah Subhanahu wa ta'ala nakuja na jawabu akisema fala nuhiyannahu hayatan tayyiba mwanzo tutaweza kumpatia maisha yaliyo mazuri kisha baadaye akasema wala najziyannahum ajran bi asni makani ya'malum jwabu la pili kusisitiza tutaweza kumlipa malipo yaliyo mazuri kabisa kwa matendo ambayo kwamba kwa amba alikuwa akiyafanya ndugu wapenzi Allah Subhanahu wa ta'ala vile tulivyosimulia mwanzo ni mkuu na ni mweso kila jambo lakini angalia katika haya mambo ndani ya hisabu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ana hapa imekuja falan wa yahinu fahada lamu aladhi sadarat bil kalima hiya lamu alqasam ni lamu ya kuwapa. na iwapo hakuna wewe hufai kuwapa kwa asiye kuwa kwa siku huwezi kuhapa kwa mawe kwa binadamu kwa ila kwa Allah subhanahu angalia naye yeye mwenyewe pia hapa iwapo inaonyeshana hapa wallahi hili ni jambo kubwa sana na ni nzito kabisa fala nufiyannahu hayatan wala najziyannahum ajran bi makanu yamaluh tunawalipa malipo ambapo kwamba ni makubwa juu ya yali ambapo kwamba walikuwa wakifanya Dugu wapenzi wallahi kubwa na faida zake ni chungu nzima wa in tuhaddu la nastaṭīʿ an nuḥṣīhā lā tutaḥsabu wallāhi ḥatutazīzāq fuādidhi ambazo ziko katika hii aya ni nyingi lakini kwa sababu ya muda wallahi usitarajie kutoka bila faida ni ofa ya bure tafadhali usijaribu kutoka bila kufaidika ndani ya hii aya ndani ya hii aya wa? wamezungumzia wanachoni wengi sana na hatutataja wote mbali na kwamba tulikuwa tumekusudia kuwataja wote au baadhi wale tutakawaweza wapo ni alimamu al kotobi al, al, al katika hii aya ndani haya maneno hii aya kwa wale ambao wanadumu katika matendo mazuri imma kabla ya Ramadhan alidumu katika mazuri ndani ya Ramadhan ikianza mpaka tumemaliza amedumu katika mazuri na bado anania ya kudumu katika mazuri Hawa anasema al-Imam al-Qurtubi an hadhihi al-hayat al, al hadhi payiba, haya maisha yaliyo mazuri istamala ta'alayhi imejumlisha mambo matano angalau Allah tujalie tuwe kufaidika na au kupatikana ndani na haya matano jambo la anasema al-Imam al alhalal jambo la kwanza katika maisha mazuri ni mtu kuipata riziki ya halal iwapo wewe unadumu katika mazuri bila shaka kuna dalili ya wewe kuipata riski ya halal na hii riziki ya halal ni maneno aliyozungumzia hibrul umma wa huwa ibn abbas abdullah ibn abbas bin Jubeir, wa sahid ibn wa aqta wa dhahab hawa ndio wamsimulia katika kudumu matendo mazuri inakuwa ni sababu kuu ya mtu kuipata rizki ya halali. Jambo la pili linalokusudia hayatan tayyiba. Jambo la pili linalosimlia katika maisha mazuri alqanaah. Ni mtu kuwa na kutosheka. Mtu anakuwa na -ri ridha, yani ridha Anaridhia na chochote ambacho kwamba ameweza kupata amma kuna kana akutosheka kasema wa hadha qala hu alhasan albasri liman yano alil wasema alhllama hasan albasri wa zayd bin wahb wa huwa qawl min ali bin abi talib nahaya ni maneno ambayo wameitoa kwa alimamu ali bin abi talib hii akifafanua maana ya utaungu tuliyoanza nayo kwa kizi maana natakuwa imamu ali bin abi talib akisema takwa huwa alkhawf min kwanza ni kumwogopa allah subhanahu wa ta'ala wal'amal Na kufanya matendo ambayo tunazungumzia sasa kwa kuitumikia tanzili ambao ni ni maneno wewe kuyate, kuyazungumza na vitendo vifanya, viwe vinakuelekeza kutoka manana ndani ya quran Waridha bil qalil nawu kutosheka na kidogo ambacho umeweza kupata wal isti'dan lil yawm na kujianda kwa sababu ya siku ya safari siku ya safari ni wakati kabla ya kupata mauti ndio Allah sikasema haya kwanza wal tanu nafsum maqaddamati li kila nafsi iangalie imeandaa nini kwa sababu ya kesho kwa hiyo akasema alqana'a ni maneno aliyosimlia alimamu ali, al ali bi abi talib jambo la tatu linalokusudia hayatun tayyiba maisha mazuri mtu kukaa katika utaratibu uliofaa kulingana na hali ya kidini tawfiquhu ila atahati fa inna hatu tuaddih ila ridwanillahi ai ni mtu kuipata taufiki ya kuitekeleza kwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inayomuelekeza au msindikiza mpaka katika za Allah Subhanahu wa Ta'ala inakupelekea unazipata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ndio sababu kunazo aya nyingi zilizosimulia namna ya kuipata radhi za Allah radhi Allahu anhum wa radu anni Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuaridhia watu kama hawa an, kwa wumi, wa waani na wao waka kumridhia Allah Subhanahu wa ta'ala sisi tuko miongoni mwao ama tuko wapi ndugu wapenzi waani wa muslimi ni ndugu wapenzi Walai hili ni jambo ambalo tunafaa tuzingatie kwa makini kabisa angalau Allah Subhanahu wa ta'ala aweze kutuangalia katika jicho la rehma. jambo la nne linalo simulia katika taa, linailo simulia katika hayatan tayyiba nasema al -janna. ay hayatan tayyiba ni maneno ambayo anasema al imam mujahid wa katada wa im zubay ay kwamba hayatan tayyiba ni maisha mazuri ya janna allah subhanahu wa ta'ala kuwalipa janna akisema kwamba filanofiyannahu hayatan tayyiba ndani ya dunia wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun natnaalifa matendo yao mazuri juu ya yale waliyofanya ndani ya janna ya kasema hayatun tayyiba aljanna katika kahal mambo matano ni sa'ada wasaada la yashki, wasaada hiyya jam'u baina ni kujumlisha baina ya vitu viwili huwa alama al-salih wa al ni mtu kujumlisha baina ya iman na matendo mazuri ndugu wapenzi amesema imam ibn kathir rahimahullah wa sahih anna al-hayat atayyiba tashmal hadha kullu. maisha mazuri imekusanya haya mambo yote matano ambayo kwamba tumeyasumulia kama jaa fi al-hadith alladhi rawahu al-imam Ahmadi namna ilivyosimuliwa iliyopokelewa katika haditha aliyopokea imamu Ahmad ibn Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akatoka toka ni sallallahu alayhi wasallama alisema qad aflaha man aslama kwa hakika mfaulu yule ambaye kwamba amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa qana'a bima atahu. na akawa metosheleza ametosheka na karibia na kile kidogo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia. Ndugu wapenzi, wallahi hii ni jukumu yetu. Ndugu wapenzi, ni mimi na wewe hizi ni changamoto ambazo kwamba tufaa tupiganie nazo. Kujitetea katika maisha dunia kwa sababu ya kuitetea akhera, kwa sababu ya kuitetea kuipata ridha za Allah Subhanahu wa Ta'ala dogo wapenzi tukimalizia kwa sababu ya mda na dhurufu sababu ya muda na dhurufu hatutaweza kuketi sana lakini tuombe allah atujalie wakati mwingine atujalie siku nyingine wallahi hizi ni faida ambazo kwamba umma wanazikosa umma wanakosa kufaidika na faida kama hizi lakini katika za allah atujalie kila laheri tuweze kupata muda mwingine wa kufaidishana katika hili. Huende nitamalizia na hii kauli ya Imam Sa'di allahu anhu. Al Imam Sa'di rahmatullahi alayhi. Anasema katika haya maneno hayatan tayyiba. Maneno ya mtu kuishi maisha yaliyo mazuri. Hebu tuangalie namna anavyosema alimamu Sa'di na tulinganishi na maisha tunaoishi sisi. Kisomo fa inal iimani ashartu fi sifati al a'mal wa hakika al iman ambalo tumezimlia kwamba an al iman wal iman na matendo mazuri Ndiyo yanampelekea mtu kwa na saada na saada ni maisha ya alio yaani maisha mtu amefaulu kabisa maisha ya hali juu fa inna kwa hakika ya iman shartu fi sihhati al ni sharti la matendo mazuri kusihi au kukubalika wa qabliha kukubaliwa bali la tusama a'malan salihatan illa bil iman haya ni matendo mazuri unayoyafanya ila ipatikane imani inapopatikane imani ndiyo yatahibatiwa ni matendo mazuri naye alivyosema katika aya ndanya suratul asr illa alladhina amanu wa amilus salihat illa alladhina amanu wa amilus salihat ay isku wa wa na wakatenda matendo mazuri hi imani na aman salih amanu mina amara Allahu bil imani bi Anasema Imam Hussein ay wale waliuamini yale ali'amrish Allah Subhanahu wa ta'ala wa'a waliy kuni yaamini wala yakunu al imanu illa bil ilmi Na haizi katimia hii imani ikaitwa iman illa kwa elimu kumaanisha kama hauna elimu hebu jaribu kupima imani yako ipi akasema Imam Hussein wala yakunu al imanu ولا هي يزمتميه هي ايمان الا بالعلم يسبقون لازم العلم ما هم اقصد اذا كنا بوسطياتك فبيدى اكسما لا ايمان ذي مش الجازم هي اللي تصدكشوا كساوا Inayoweka matunda yaliyo mazuri katika nini vitendo vya viungo mfano kama tendo vya viungo kule kuswali kuinyoa mikono kufanya nini kutoa wakati unyonosha mkono wako al vitendo mimi na wajibat wal kati ya vitu za lazima na zile za kupendekeza famanjama baina al wa wal hamalissari Yeyote atakayojumlisha baina imani na matendo mazuri falanohi yanahu baina maisha mazuri atakayojumlisha baina imani na matendo mazuri zikazi zinaenda katika njia moja na mwenendo mmoja huyu anasema falanohi hayatan tayyiba huyu lazima tutampatia ya maisha yaliyo mazuri na maana maisha mazuri ni yale mambo matano tuliyosema hapo mwanzo cha kusema falanihi yana hayatan fajiiba bitminanihi qalbi utulivu katika moyo wake wa sukuru na utulivu wa nafsi yake wa hada miltifat lima yashawish عليه qalbi nakum yebusha yeye moyo wake kuwa na waswasi kwa mambo ambayo anatia waswasi katika moyo wake wa yarzukuhu Allahu rizqan na Allah na rizki ya halali iliyo nzuri min haytu la yahtasib katika njia ya ambayo kwamba yeye mwenyewe haezi kuishi wala najizinnahum fil akhira na ndani katika akhirah tunaweza kumlipa ajrahum bi asani makanu ya malum matendo mazuri juu ya yale aliyokuwa kufanya min asnafil ladhati katika mapote mbalimbali sehemu mbalimbali mbali, ya ladha na utamu mimma la aynu ra'at baadhi ya vitu ambavyo macho hayajaiyeiona wala udhun yusmi'a wala maski hajaiisikia wala hatar ala kalbi bashari wala hakuna moyo wa mtu umekona kuogopa juu ya mambo kama haya fa utihiyallahu fi dunya hasana wa fil hasana na kwa ajili ya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kumletea katika dunia mazuri na pia akhera na anmpatie mazuri Walai ndugu wapenzi ningependa kudumu na nyinyi katika hizi bawaiidi lakini kulingana na muda hautoruhusu na itabidi tukubali kulingana na hali isipokuwa tu Allah Subhanahu wa Ta'ala والله yakufa Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie Ramadhani saumu yetu. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala wote ambao kwamba wamekwani wagonjwa wakavumilia katika hii hali. Alhamdulillah wakawa ni wamekutimiza fali yahmatillah. Nawezi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii haijakua kwa uwezo wetu bali ni Allah aje tujalia mpaka tukafika hapa Dugu wapenzi leo ni siku ya furaha Sio siku ambayo kwamba ya kwenda kinyume na amri za Allah Tusifanya na wale mayahudi ya kwamba siku kama hii ni siku ambayo kwamba sasa umefunguliwa kutokamana na kufanya mambo ambayo haifai sasa uko hapo hapana hii ilikuwa ni sababu ya bani israeli kuangamizwa wa subhana wa taala katika sura al-majidah alisema law inal min bani isra'il ala lisan daud wa hisab maryam kanu la yatanahu na amun ka yamfa'aluhu labi sa ma kanu yaf'alun wa lilani wa wa isra'il katika ulimi wa manabii zao haswa nabiiullahi Daud alayhi salam na nabiiullahi Isa alayhi salam sababu gani walipata laana kanu la yatanaahuna an munkarin fa'aluhu walqahu qatazani mataafu na uwubu wa na ufanya kanu la yatanaahuna an munkarin fa'aluhu wa qatazani mataafu na wubu. Ma kanu yafalun kulikuwa ni uovu uliyo uliosababisha mpaka wakapata waka hizi laana zile ayati nyingi zinazosimulia namna walivyopata laana hatutaki kwenda sana angalia utapata leo hii leo hii jamu itashika hizi barabara jamu itashika hizi barabara na utakuta ni uislamu wengi ambapo kwamba wanaelekea katika eneo ambayo wanaenda kumwazi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waleo wanataka kwenda kinyume na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanataka kubebana na watoto kuwapeleka mahala na sehemu ambayo wanaenda kumwazi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhali hii ni nasaha ambayo najipea mimi mwenyewe pamoja na wewe na uibebeni nasaha umpelekee azimdwa kufika sehemu hii angalao uwe na hoja mbili Allah subhanahu wa ta'ala kujitetea nayo sitakuwa mwenye kule sana bali tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwe miongoni mwa wenye kafaulu yakwamba Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ala nabi ya ayuha amanu sallu alaihi wasallimu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim وعلى آل ابراهيم النق حميد المجيد رضى الله عن الخلفاء الراشدين وخاصه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ربنا في دنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم جعلنا روضه من رياض الجنه اللهم اجعل الروضه من رياض الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإسان ايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اقدر الله يا ذكر الله وذكر الله اكبر والله يعلم ما تفعلوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته